profetallisuus. Kaikkien viiden palvelulahjan ja niihin liittyen armoitusten yhteydessä ihminen on suunniteltu tehtäviinsä jo ennen maailman perustamista. Se, joka on kutsuttu profeetalliseen palvotehtävään tai profeetaksi omaa voimakkaan oikeudentajun sisäisen vaatimuksen asioiden oikeudenmukaisuuteen. Se nousee esille jo ihan lapsuudessa ja voimistuu koko kasvoajassa. Oikeudentaja tarvitaan, koska profetan tehtävä on erottaa asioita ja ilmiöitä hengessä ja julistaa Jumalan sanan totuutta ja Hänen tehtävänä on lisäksi katsoa tulevaisuuteen ja näyttää Jumalan suunnitelmien suuntaa. Jumala on muovannut profetallisen ihmisen luonteeltaan tietynlaiseksi, ominaisuuksiltaan tietyn tyyppiseksi. Luonteen piirteinä melankolikko kuvaa minun mielestäni profetallista henkilöä parhaiten. Hän on älykäs. Erittäin monipuolisesti lahjakas, herkkä ja tunteellinen, ajattelevainen, analysoiva, empaattinen, uskollinen, perusteellinen, uhrautuvainen ja lojaali. Profetaalinen ihminen omaa kovan itsekurin on pohtiva, erittäin syvällinen, luotettava, tunnollinen ja omistaa taipumuksen täydellisyyden tavoitteluun eli perfektionismiin. Hänessä on myös niitä osia, joita Jumala lähtee koulimaan muovatakseen sielun astiaa jalon käyttöön ja muuttaakseen ajatusmaailman Kristuksen mielenmukaisuuteen. Profetaalisella ihmisellä on herkästi esiin negatiivisia osa-alueita luonteessaan. Heidän on helppo luisua kielteiseen ajatteluun ja negatiivisiin ajatuksiin. Tällaista henkilöä on vaikea miellyttää, koska hänellä on luontaista taipumusta surumielisyyteen, varautuneisuuteen ja tietynlaiseen valittamiseen. Hän haluaa suurennella mielessään erityisesti itsensä, itsensä kohdistuvia negatiivisia asioita. Tällainen ihminen ystävystyy hitaasti ja yleensä odottaa muiden tekevän asiassa aloitteen. Hän kantaa huolta kaikesta, on hieman sulkeutunut, sisäänpäin kääntynyt, ärtynyt ja joskus tuntuu jopa ylpeältä. Profetallinen ihminen saattaa olla epäkäytännöllinen, ratkaisuissaan epäröivä, mutta on erittäin kriittinen. Hän on myös arka. Helposti itse itsekeskeinen. Tässä oli niitä asioita, joita Jumala haluaa parantaa ja vahvistaa ja muokata kristuksen mielenmukaisuutta kohti. Sitten muutamia ajatuksia, joita olen poiminut melankolisesta profeetallisesta ihmisestä kuvaamaan häntä. Ei lupa helposti mitään, koska pyrkii aina niin sitkeästi pitämään sanansa. Ja hänen on harkittava riittävän huolella, pystyykö siihen. Epätavallista laajakkuutta varjostavat epätavallisen suuret huonot puolet, jotka voivat mitätöidä. Melankoolikon aikaansaannokset ihan tyystin. Monet maailman merkittävistä tutkijoista, luonnontieteilijöistä, taiteilijoista, sävelteistä, filosofeista, keksijöistä ja teoreetikoista ovat olleet melankoolisia luonteeltaan. Joitakin näistä ominaisuuksista tunnistat itsessäsi silloin, kun sinulla on kutsu ja Jumalan suunnitelma profeetalliseen palvelutehtävään. Miten Jumala sitten on rakentanut profetallisen ihmisen vastaanottamaan ja antamaan huomiota. Olen havainnut, että profetallinen ihminen huomioidaan parhaiten antamalla laatuaikaa eli kahden keskistä aikaa hänelle. Siten me osoitamme, että arvostamme häntä, kuuntelemme häntä ja keskitymme häneen. Profetallinen ihminen nauttii, kun saa jakamattoman huomion lähimmäiseltään kahden keskin. Hän pitää keskusteluista yhdessä olosta ja päättelee sitten näistä, kuinka ihmiset välittävät hänestä. Profetalliset ihmiset rakastavat aitoa keskustelua ja arvostavat keskustelua ja kuuntelutaitoa. Keskustelutilanteissa he pyrkivät aina säilyttämään katseyhteyden, arvostaa myös sitä, että toinenkin katsoo suoraan silmiin. Kun profeetallinen kuuntelee, hän ei tee mitään muuta ja arvostaa myös muissa ihmisissä sitä, että he viettää saan aikaa hänen kansansa, eivät tee mitään muuta, vaan antavat jakamatonta huomiota. He kuuntelevat myös toisten tunteita, huomaavat ilon ja surun ja rauhan. Monenlainen havaitseminen pyhässä hengessä on edelleen niitä asioita, joita profeetalliset ihmiset omaavat. He erottavat ja havaitsevat tilanteita hengellisesti. Jos sinut on luotu tähän osaan Herran ruumista, profetallisuuteen, niin ennen pelastumistasi pystyit havaitsemaan erilaisia asioita, tunteita, tarkkailit eleitä, teit havaintoja nonverbaalisesta viestinnästä, ovatko kädet nyrkissä vai vapisevatko, tuleeko kyyneli, rypistävätkö kulmakarvat, miten silmät liikkuvat. Keskustelun aikana et keskeyttänyt toista, halusit aina kuunnella ja ymmärtää ystäväsi. sekä tulla myös itse ymmärretyksiä. Näitä ominaisuuksia ja kykyjä sinulla siis on ollut jo ennen kuin olet ottanut Jeesuksen vastaan. Pelastumisen jälkeen ne ovat tulleet Jumalan käyttöön, Hänen kuningaskuntansa puolelle. Pyhä henki on päässyt vaikuttamaan ihmisiin lisääntyvästi tuomalla syvyyttä ja näiden ominaisuuksien kautta. Arvostat sitä, että ihmiset haluavat opetella ilmaisemaan itseään, koska moni on saattanut kasvaa kodissa, jossa ajatusten ja tunteiden ilmaisu ei ole ollut luonnollista. Nautit siitä kun ihmiset alkavat kommunikoimaan ja he opettelevat ilmaisemaan itseään. Nautit itsekin kommunikoinnista, mutta usein arvostat sitä eniten kahden kesken jonkun kanssa tai ainakin vähän pienemmässä piirissä. Kaikki edellä esiin tullut kahden kesken laatuaikaan liittyvä menee hyvin yhteen sen kanssa, että profeetallisen ihmisen kutsun toteutuminen tavallaan edellyttää halua paljon aikaa Jumalan kanssa. Hän tietää silloin saamansa isän jakamattoman huomion, ja hän haluaa antaa myös taivaalliselle isälle omaa jakamatonta huomiotaan. Tämä pelaa suoraan tällaisen armoituksen omavan ihmisen luonteeseen ja kykyyn antaa rakkautta ja antaa huomiota, sekä ottaa vastaan rakkautta ja huomiota toisilta. Jumala on laittanut profetallisen ihmisen sisälle halu viettää paljon aikaa hänen kanssaan ja yhteydessään, että tämä voisi tämän kautta tuoda esiin omaa tahtoa ja suunnitelmia omiaan kohtaan. Kommunikointi arvostava ihminen haluaa luoda yhteyttä toisiin sanoilla. Jos kotona on juuri silloin puhekumppania niin hän soittaa kaverille. Yhteiset kiireettömät hetket vaikka ruokailin tai tehden kävelyretki hyvän kaverin kanssa ovat hänelle hyvin tärkeitä. Kun tunnistat näitä asioita itsestäsi ja lisäksi Jumalan lapsena haluat olla osa hänen suunnitelmaansa, sinussa alkaa kasvaa profetallisuus. Alat tuoda esiin Jumalan puhetta, sinun alkaa kiinnostaa hänen ajatuksensa ja suunnitelmasa laajemmin. Johannes 10,27 lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Johannes 18.37. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Jumala on puhuva Jumala. Hän haluaa kanssamme kaksisuuntaista kommunikaatiota. Kaikki Jeesuksen omat kuulevat hänen äänensä ja hän kuulee meitä aina. Tietysti siitä seuraa kaksisuuntainen kommunikointi. Roomalaiskirja 12, 6-8 jakeeseen. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antako vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Olipa meille suunniteltu mikä paikka tahansa kristuksen ruumissa, sana kehottaa meitä täyttämään se hyvin aktiivisesti, keskittyneesti ja innokkaasti. Ensimmäisen korjattelaiskirjan perusteella voimme ajatella, että profetoiminen tai olla profeetallinen on ihan yksinkertaisuudessaan sitä, että Jumalan ollessa kommunikoiva Jumala, puhuva ja kuunteleva, niin pyhän kilmaisen hänen tahtoa meille ja me jaamme sitä ympäristöömme. Toimme sitten itsekin sen mukaan, mitä meille on puhuttu. Saammehan myös itse rakentua kommunikaatiossa Jumalan kanssa. Hän voi myös näyttää kuvan, unen, maalauttaa taulun, antaa uuden laulun tai antaa jollekin liikekieltä. Hän voi antaa profetallisen ilmoituksensa julistetun sanan kautta. Hänhän puhuu raamatun mukaan tavalla ja toisella. Sitä ei voi aina huomata. Profetoiminnan on tärkeää, mutta on tärkeää myös kasvaa sanassa ja hengessä Jeesuksen tuntemiseen. Se on todellakin kaikkein tärkeintä, mitä me voimme tehdä. Kiinnittyä isän rakkauteen ja pyhän hengen ohjaukseen sanan perusteella. Profetallisuutta tarvitaan, jotta me voisimme välittää Jumalan rakkautta, rohkaisua ja lohdutusta toinen toisillemme, kun meitä rakennetaan Jumalan temppeliksi hengellisesti. Profetallisuuden kautta Jumala voi välittää meille ohjausta, jotta hänen tahtonsa tapahtuisi meidän elämässämme sekä hänen seurakunnissaan. Profetoiminnon on tärkeää, jotta Jumala voi kertoa meille tulevaisuutta koskevia asioita. Profetia vahvistaa yleensä jo aiemmin pyhän hengen puhumia asioita. Profeetian kautta pyhänkin kirkastamme Kristusta ja Isää, Jumalan rakkautta ja armoa. Tavoitin jostain tällaisen profetoimisen määritelmän. Profetoimisen armolahja on erityinen kyky, jonka Jumala antaa Kristuksen ruumin jäsenille vastaanottaa ja Jumalan voitelmien sanojen avulla ilmoittaa Jumalan välitön sanoma kansalleen, yhteen kokoontuneelle ryhmälle heidän joukostaan tai erikseen jollekin yksilölle hänen lapsistaan. Profetoida on sama kuin kuulla Jumalaa ja toimia sen mukaan, mitä pyhä henki kehottaa meitä tekemään. Voimme puhua profetallisuudessa neljästä erilaisesta tasosta tai syvyydestä tai laajuudesta, miten itse kukin sen haluaa ilmaista. Ensimmäinen on profetaalinen hengen ilmapiirikokouksissa, uskovien yhteydessä, jossa kaikki voivat profetoida. Sen vaikutukseen esimerkiksi Saul pääsi aikoinaan, kun profettajoukot tulivat hurmuksissa vuorelta alas. Saul oli heidän joukossaan niin ja hänkin alkoi profetoimaan. Tämä tapahtuu usein kokouksessa, kun tulemme yhteen vahvassa profetallisessa ilmapiirissä, jossa on helppo kuunnella Jumalaa. Silloin on helppo antautua profetalliseen liikekieleen tai helppo maalata, helppo laulaa uutta laulua, soittaa hengessä, antaa sanallisia profetioita, nähdä kuvia ja ymmärtää Jumalan näkyjä ja kuvakieltä. Näin tilaisuus rakentuu sillä tavalla, että Jumalan ilmoitus siihen hetkeen tulee mahdollisimman täydelliseksi. Tällöin toimii profetallinen ilmapiiri, jossa kaikki paikalla olevat voivat profetoida. Profetallista ilmapiiriä syvempi taso on se, kun pyhähenki aktivoi profetoimisen armolahen toimimaan. Efesilaiskirjassa on luettelo, myös armolahet profetoida, tiedon ja viisauden sanat, kielillä profetoiminen ja niiden selittäminen. Pyhähenken läsnäolo aktivoi kaikki armolahet, ja hän antaa sanoman kenelle tahto silloin kun tahtoo. Kun Jumala on antanut sinulle armolahjan, minkä tahansa niistä, niin se aktivoituu pyhän hengen vaikutuksesta ja vain hänen aktivoimanaan. Tällöin pyhänkin saa valata tilanteen joko kokouksessa tai missä muualla tahansa. Tilaisuuksessa tämä tapahtuu useimmin juuri ylistyksen aikana. Palvomisessa ja rukoilemisessahan lähestymme koko sydämellämme Jumalaa, virittäydymme hänen aaltopituudelleen. Jolloin pyhänkin pääsee vahvasti ja voimakkaasti tekemään asioita meidän keskellämme. Seuraava profetallisuuden ilmenemismuoto tai syvempi taso on profetallinen palvelutehtävä. Profetallinen palvotehtävä ei ole sitä, että profetoidaan joka paikassa. Se on vain joissakin tilanteissa profetoimista. Sitä ei mitenkään voi laittaa tiettyyn karsinaan, vaan profetallinen palvelutehtävä voi olla vaikkapa osa evankelistan kutsun täyttymistä. Profetallisen evankelistan päästessä keskustelemaan uskosta osattoman ihmisen kanssa, hän löytää tästä Pyhän Hengen osoittamana helmiä, aarteita sydämen kätköistä, joita Jumala on sinne jo tätäkin ihmistä suunnitelessaan laittanut. Tämä vakuuttaa pelastumattoman ihmisen siitä, että on olemassa Jeesus, joka rakastaa juuri häntä. Tämän ymmärtäminen taas herättää hänessä halun antautua Jeesukselle, sillä sanan mukaan Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannuksen. Profetoidaan aina vain sitä, mitä Jumala antaa meille, toimin sinä täysin sanan mukaan. Usein tiedon sanat virtaavat evankelistan täyttäessä tehtävänsä, kun hän toimii parantamisessa, ihmeissä, merkeissä ja tunnusteossa. Voit myös olla opettaja, sanalla varustaja, jolloin profeetallisilla kyvylläsi pystyt tunnistamaan hengessä, missä tilanteessa tulee jakaa sanaa mistäkin asiasta ja miten kutakin asiaan liittyvää raamutun nyt tässä hetkessä on hyvä avata. Tai voit olla paimenellinen sielunhoitaja joka näkee syvemmälle, erottaa hengessä ja näin voi välittää täsmapua Jumalan sydämeltä lähimmäiselle juuri oikeaan kipukohtaan. Profeetallinen palvotehtävä voi olla ylistyksen johtamisessa. Lauluvalinnat tai pyhän tiettyyn tilanteeseen antama uusi laulu voivat olla vahvaa profetia läsnä oleville. Se ilmenee myös aivan kaikkien taidemuotojen yhteydessä. Tässä on vain joitakin esimerkkejä. Huomaamme, kuinka monipuolinen ja laaja profeetallinen palvotehtävä voi olla. Se ilmenee paljon moninaisemmin kuin vain sanallisena profetoimisena. Voimakkain profetallisuuden ilmenysmuoto on varsinainen profeetan lahja. Siihen vain Jumala valitsee, ihminen itse suostuu astumaan, toiset tunnistavat ja tunnustavat, seurakunnassa sitten siunataan. Sen jälkeen hänet voidaan julkisesti tunnustaa tai jos niin halutaan sanoa asettaa tehtävänsä. Tällainen henkilö voi puhua silloin kyseisessä seurakunnassa profeetan arvovallalla. Ja häntä tulisi myös kuunnella tämän arvovallan tunnustajan. Hänen hengessä kokemansa asiat otetaan vakavasti, ne tutkitaan, ja yleensä tällainen profetan palvelutehtävän omaava ihminen näyttää seurakunnan suuntaa, vahvistaa ja katsoo syvempään, että seurakunta pysyy Jumalan aikataulussa ja Jumalan suunnitelmissa. Hän siis osoittaa, tie kansaa oikeaan suuntaan, profetoi ja puhuu Jumalan suunnitelmia. Profetta voi toimia profetan arvovallalla ja täysivaltaisesti tehtävässään vain siellä, missä hänet on tunnistettu ja tunnustettu Jumalan valitsemaksi ja asettamaksi tähän tehtävään. Voi olla kyse vaikkapa joistakin seurakunnista, tai jos Jumalan antaman lahjan tunnistaminen on tapahtunut laajemminkin, voi tehtävän toteutuminen olla vaikka koko maatakin koskevaa. Ensimmäinen kodatlaiskirja 14 ja 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkiää saamaan hengellisiä lahjaa, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Paavali piti sitä niin tärkeänä, että kehotti ikään kuin haluamalla haluamaan tätä lahjaa. Siis pyrimme saamaan sen, tavoittelemme kurkotellen sitä. Se on lähes ainoa lahja jota näin kehotetaan tavoittelemaan. Meillä on mahdollisuus kuulla, meillä on mahdollisuus profetoida. Ensimmäinen korittolaiskirja 13 ja 1 ja siitä eteenpäin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Tässä Paavali ohjeistaa profetoimista. Ennen kaikkea meidän tulee tavoitella rakkautta. Jos meillä ei ole rakkautta, meillä ei ole mitään. Se, mitä Jumala haluaa Uudeliiton profetallisuudelta, kaikilta sen ilmenemismuodoilta ja etenkin profetan lahjan kantajalta, on se, että me prof profetoimme toivoa, profetoimme tulevaisuutta ja sanomamme päättyy aina Jeesukseen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Sananmukaisesti profetoiva puhuu aina rakennukseksi ja kehotukseksi ja luodutukseksi. Ensimmäinen korkealaiskirja 14 14.3. Me puhumme niin, että ihmiset aktivoituisivat ja rakastuisivat Jeesukseen syvemmin, lähtisivät liikkeelle, että he näkisivät enemmän toivoa ja tulevaisuutta Jumalan mahdollisuuksista ja että he ymmärtäisivät, kuinka paljon Jumala rakastaa jokaista. Se on meidän tehtävämme saada nostettua ihmisiä. Jos me puhumme tuomion profetioita, jos me puhumme negatiivisuutta, jos me puhumme turmiota, silloin me lyömme sanoillamme, me painamme ihmisiä alas ja ylpeydessämme korotamme itsemme korkealle. Silloin kunta helposti kiinnittää kaiken katseensa ja huomionsa profetian antajaan, joka tällä tavalla profetoidessaan puhuu aivan väärin. Kaikki meidän profetointimme pitäisi olla sitä, että ohjaamme sanomallamme katseet Kristukseen Jeesukseen, koska profetian henki on todistus Jeesuksesta. Onpa tilanne mikä tahansa, niin eläessämme profetallisessa läsnäolossa me uullistamme aina Jeesuksen verenvoimaa. Ei ole mitään sellaista tilannetta, ei ole mitään sellaista tekoa tai syntiä, etteikö veri puhdistaisi ja sen jälkeen isä ei sitä rikkomusta ja asiaa edes muista, vaan veri on pessyt sen täysin puhtaaksi. Uudessa liitossa Jeesuksen veri poistaa kaiken synnin. Profeetallisen ihmisen astian, sissi maailman, tulee kasvaa eheäksi ja vahvistua niin, että Jumalan rakkaus pääsee näkyvimmäksi pinnalle. Silloin kaiken, minkä hän julistaa tai tekee, hän tekee rakkaudesta käsin korottaakseen Jeesusta. Yksi profeettojen ja profetallisten ihmisten heikkous on ylpeys. Kun he näkivät paljon, he alkavat näkemään myös negatiivisuutta. Silloin havataan ihmisissä, tilaisuuksissa ja seurakunnassa puutteita ja virheitä. Samoin nähdään joka paikassa sielupihollisen suunnitelmia tulevaisuutta koskien. Jos astia ei ole vielä jalossa käytössä, niin se ylpeys nousee ja näkee vain tämän negatiivisuuden. Meidän tulee sen sijaan kasvaa Jumalan tuntemisessa, antaa meidän astiamme eheytyä jaloon käyttöön, jotta me voimme puhua Jumalan vastauksia niille sieluvihollisen suunnitelmille, sieluvihollisen valheellisille juonitteluille. Jumala tietää vihollisen metkut ilman profettojakin. Hänellä on kuitenkin aina voittava vastaus, jolla saatanan juonet tehdään tyhjäksi. Kasvanut ja jalostunut profetta tai profetallinen ihminen haluaa tuoda esiin nimenomaan ne Jumalan vastaukset näihin haasteellisiin tilanteisiin, eikä keskity saatanan suunnitelmiin. Siten hän pitää ihmiset Jumalan suunnitelmassa ja siinä suunnassa, mihin Jumala haluaa heitä viedä, eikä vihollinen onnistu pelottelemaan Jumalan omia. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja, viides luku, jakeet 19.21. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Meidän tulee harjoittaa armolahjoja. Ja nimenomaan kasvaa Jumalan sekä hänen sanansa tuntemisessa, että kykenisimme koettelemaan kaikki raamatun mukaan. Vaan raamattu antaa selkeän tavan koetella asioita. Niitä ei koetella tuntemuksilla, eikä ennakkoasenteilla, perinneopeilla tai mielikuvilla. Meidän tulee koetella kaikki raamatun sanan valossa. Jumalan antamat profetian sanat sisältävät aina elämää ja Jumalan voimaa. Kun profetian sana lähtee liikkeelle, lähtee liikkeelle heti myös hengellinen sodan käynti. Sieluvihollinen huomaa, että nyt puhutti Jumalan sydämeltä tulevaisuutta ja toivoja, toivoa jollekin ihmiselle tai seurakunnalle. Sieluvihollinen alkaa keksimään kaikenlaista mitä tehdäkseen kuulijoiden vastaanottokyvyn, mutta Jumalan kirkkaudessa pimeys aina häipyy ja häviää. Kun me saamme kasvaa ja elää suojassa, niin seurakunnan kuin hengellisten johtajienkin suojassa elää myös Jeesuksen veren suojassa. Jumalan tulimuurin ja kirkkauden kehän ollessa meidän ympärillemme ei vihollisella ole asiaa paikalle. Jokainen pyhän hengen inspiroima profetia vapauttaa elämää ja Jumalan voimaa. Profetallinen ilmapiiri, millä tavalla tahansa syntyneenä, muuttaa aina tilanteita. Aikaisemmin tuli esiin profetallisen ihmisen, myös kaikkien muidenkin, astian heikkoutena ylpöys ja siitä eronpääsemisen tärkeys. Profetallisuuteen liittyvä toinen yleinen heikkous on hylkääminen. Edellä lueteltiin ominaisuuksia surumielisestä sulkeutuneesta kriittisestä ihmisestä. Mutta Jumala haluaa ottaa kaikki nuo ominaisuudet pois, parantaa menneisyyden tuomia haavoja ja opettaa meitä käsittelemään niitä. Jossain kasvun vaiheessa Jumala haluaa nostaa jonkin asian esille, on se haava tai mikä olkoonkin, ja parantaa sen pois, jotta meidän sanamme, meidän profeetallisuutemme alkaisi nousta siihen Jumalan voimaan, mihin Jumala on sen suunnitellut. Usein silloin tulee tilanteita, joissa tuo kipeä kohta reagoi voimakkaasti. Silloin on omassa valinnassamme, vaikuttaako se meidän käytöksiämme ja puheisiimme kuten aikaisemmin, ja haluammeko isän rakkauten turvaten ajatella kyseistä tilanteessa uudella erilaisella tavalla. Sitä on yksinkertaisuudessaan astian kasvaminen. Jumala auttaa meitä armossaan ja pöhänkin opettaa meitä rakkaudessaan, että koko ajan jalostuisimme enemmän. Ehämpi astia voi kantaa enemmän Jumalan rakkautta, ja se taas, rakkaus, on kaiken motiivi. Mitä profeetan palvelulahjassa toimiva yleensä seurakunnassa tuo esille? Hän tuo esille taivaan todellisuutta, sitä hengellistä maailmaa, joka ei ole näkyvä eikä inhimillisesti nähtävissä. Siihen kuuluu vaikkapa enkeleiden toiminta ja sen näkeminen, kuinka enkelit palvelevat meitä ja kuinka enkelit ilmestyksissä, näyssä tulevat esille. Jumala itse on antanut ja edelleen antaa enkeleiden käskyn. Siksi me emme kuitenkaan voi käskeä enkeleitä, mutta voimme pyytää isää lähettämään heitä avuksemme. Jo perinteisestikin rukoilemme suojelusenkeleitä lapsia varjelemaan. Kielten selittäminen kuuluu profetankin tehtäväluoseen, samoin Jumalan kuvakielinen unien ymmärtäminen ja niiden selittäminen. Profetoilla on mahdollisuus kasvaa kyvyssä ymmärtää ja selittää Jumalan kuvakieltä ja sen symboliikkaa. Niin kuin alkupuolella todettiin, profetan tehtävän selventää hengen maailmaa vasta uskoon tulleille ja uskossa kasvaville. Siihen näkymättöön maailman sisältöön kuuluu unien, kuvien, näkyjen ja enkeleiden maailma. Profetta kasvattaa ja varustaa omalla armoituksellaan kaikkia uskovia, myös niitä pieniä, nuoria, vastasyntyneitä karitsoita. Hän opettaa heille profetallisia asioita varustaan heitä valmiiksi palveluksen työhön. Niitä Jeesuksen seuraajaa, joilla itsellään on profetallinen kutsu, hän sitten opettaa ja tukee kaikin tavoin lahjan käytössä valmentaen nimenomaan profetallisuudessa. Profetan tehtävän avata Jumalan näkymätön maailma myös vähemmän profetallisille ihmisille näkyväksi ja konkreettiseksi. Kaikki tulee tehdä ehdottomasti, sananmukaisesti ja sen ilmoitukseen pohjautuen. Profetallinen ilmoitus ei ole koskaan ristiriidassa raamatun sanan kanssa. Profetan tehtävä on todella tarpeellinen ja tärkeä tehtävä seurakunnan keskellä. Me näemme tässä maassa tänä aikana, että profetallisuus on nousumassa esiin enemmän kuin vuosikymmeniin. Olen huomannut, että monet seurakunnat alkavat ilolla tunnistaa näitä Jumalan äänitorvia, näitä Jumalan lähettiläitä, jotka puhuvat rakkautta, puhuvat Jumalan suunnitelmia. Ja nostetta, kaikkialla missä ikinä he liikkuvat. Profetia on aina eteenpäin pyrkivää. Ensimmäinen korittalaiskirja, luku 13 ja 9, muistuttaa, kuinka tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Eli kenelläkään ei ole koko ilmestystä eikä koko tietoa. Me tarvitsemme toinen toistamme. Sen takia sanassakin sanotaan, että kaksi tai kolme profetoista profetoikoit ja muut, sana muut alkukielessä on muut samanlaiset, jo siinä tilanteessa heti arvio esille tuonut sanoman. Me tarvitsemme koko ilmestyksen menevän eteenpäin. Tarkoitan tällä sitä, että Jumala paljastaa askel askeleelta ja kerta kerralta lisää hänen ajatuksiaan. Me saamme ottaa vastaan sen osan, joka sillä hetkellä meille avataan. Alamme näkemään Jumalan polkua, Jumalan askeleet meidän omassa elämässämme, seurakunnan elämässä ja koko maassa sitä päämäärää kohti, mihin Jumalan on mukaan meitä viemässä. Voidaan tavallaan ajatella, että profetia kehittyy. Tarkoitan tällä sitä, että meidän tulee olla sinne neuvolle ja suunnalle, jonka olemme ensin saaneet, ja Jumala antaa seuraavia asioita sitten, kun ihminen on kuulijaisesti suuntautunut edellisiä kohti. Jumala ei aina meidän välttämättä nähdä pitkälle eteenpäin, vaan hän saattaa paljastaa askel askelelta mihin hän on meitä viemässä. Kannattaa tutkia vaikkapa Abrahamin elämää. Jumala puhui asioista ja näytti suuntaa eteenpäin ajanjakso kerrallaan. Jumala vahvisti ja antoi aina uutta ymmärrystä. Hän siirsi Abrahamia aina uuteen paikkaan sitä mukaan, kun edellinen Jumalan antama neuvoli oli toteutunut. Profetia on oikeastaan aina tämän mallin mukainen. Jokainen profetallinen sana täydentää edellistä. Ja kun me uskollisesti, kuulijaisesti ja koko sydämisesti noudatamme isämme tahtoa elämässämme, me saamme vastaanottaa kuin palapelin paloja Jumalan lisääntyvänä informaationa meille. Profetallinen ilmoitus rakentuu aina edellisen päälle, antaen suurempaa ilmestyistä kyseisistä asiasta. Minusta on aina upea kokouksessa, kun jonkun avattua profetaalisen virran, uskaltaen ensimmäisenä tuoda saamansa sanan julki, muut ihmiset täytentävät asiaan. Joku sai saman kuvan, ja joku toinen näki ehkä saman asian eri suunnalta. On upea seurata, kuinka Jumalan profetallinen ilmoitus rakentuu monen eri henkilön saamasta yhteisestä Jumalan puheesta. Tämä on Jumalalle tyypillistä, koska hän sanoo, että meidät tunnetaan hänen lapsikseen keskinäisestä rakkaudesta ja yhteydestä. Me rakastamme ja kunnioita toisiamme, jos toimimme raamatun mukaan suhteessamme seurakuntaan ja niin oman kuin myös toisenkin seurakunnan ihmisiin. Me tarvitsemme seurakunnan keskellä pyhän hengen antamaan yhteyttä ja rakkautta myös siihen, että voimme yhdessä tuoda esiin ja yhdessä ymmärtää Jumalan koko ilmoitus. On upeaa, kun voi kokouksissakin aina jatkaa aivan kuin edellisessä tilaisuudessa rukoilun, saadun ja julistetun varaan. Ei aina tarvitse aloittaa niin kuin alusta ja rakentaa uudelleen jo saatua ja jaettua. Jumala haluaa, että olemme sen jatkuvassa elävässä virrassa menossa eteenpäin. Profetia on aina hetkeen sidottua, tiettyyn hetkeen tarkoitettua. Lisäksi avain profetioiden etenemiselle on siis kuuljaisuus. Jumala ei pakota meitä ja meidän elämämme muuttumaan ilmoituksensa mukaiseksi, vaan kunnioittaminen omaa tahtoamme. Meidän tahtomme tulisi tietysti olla täysin Jumalan tahdon johdatuksessa. Otetaan esimerkiksi Maria, kun hän sai kuulla huikean Jumalan suunnitelman elämälleen. Luukas 1, 26 ja 38. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galileaan Nazaretin nimiseen kaupunkiin neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tulessaan hän luokseen enkelisnoinen, terve, armoitettu, herra, olkoon kanssasi. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkelisnoinen hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä olet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuminen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukoa ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Marja sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä miehestä tiedä. Enkeli vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voiman varjoa sinut. Siksi myös sitä pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaitsesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla jäällään. Hän, jota sanottiin helemättömäksi, on kuudennella kuukaudella, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen luotaan. Pyhähenki ei pakottanut Maria toima raskaaksi, vaan antoi hänen itse valita, ollako kuulijainen, ottaako se sana vastaan vai ei. Ja uskon, että vaikka Maria tuskin pystyy käsittämään silloin, mitä hänelle tulisi tapahtumaan, niin sydämessään hän tunsi, mikä oli Jumalan hyvä suunnitelma hänen elämälleen. Maria valitsi kuulijaisuuden ja koko maailma on hänen päätöksensä jälkeen erittäin siunattu. Profetia saadaan tiettyyn hetkeen ja kasvattaa meitä, vapauttaa meitä ja laittaa meitä suuntaamaan siihen oikeaan suuntaan. Jumala haluaa tänäkin päivänä puhua tälle maalle ja sen kaupungeille profetallisten ihmisten kautta, mikä on se päämäärä kyseisellä paikkakunnalla Suomessa, seurakunnissa, sinun elämässäsi, että me voisimme nähdä sen selvästi. Moni profetia sisällöllään julistaakin auki kutsua, että voimme puhua sitä Jumalan suunnitelmaa itse kullekin, sitä päämäärää, jonka sitten pyhänki meidän jokaisen sydämessä sanan kautta vahvistaa. Siten me saamme lähteä liikkeelle, muodostaa niin kuin luotilangan tai polun kuljettavaksi Jumalan antamaa päämäärää kohti. Tämä aihe on hyvin laaja ja monisisältöinen, eikä tässä lyhyessä opetuksessa ole mahdollista käydä läpi kaikkia profetaalisuuteen liittyvää.